Заключение. С тази студия се хвърля бегъл поглед върху учението за дишането. В школата, която учителя създаде, той даде специални упражнения, имайки предвид, че човекът е поставен от разумната природа в живота, като са му дадени съответните сили, материали, възможности и условия. Именно за това той трябва да се осъзнае духовно, да се самоопредели, да направи смислен прочит на средата, в която живее, на законите, които работят в нея, и да се съобразява с тях. Това е един естествен път на приобщаване, който води към разумен живот, свобода и щастие. Светлината която учителя хвърли върху всички области на живота предначерта посоката към възход, хармония и красота.